A húga és tartalmazott még egy Peterson márkájú pipát ezüstborítású szárral. Pipa dohányhoz a táborban nem lehetett hozzájutni, ezért Artur elhasznált tea leveleket, szárított meg és füstölt el. A felejtés átmeneti lehetőségével kecsegtetett az az ital, amelyet nagy jó indulattal pálinkának neveztek, de valójában metilalkohol volt.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 Artur Barakjában egy Jim Pördi nevű tizedes volt az elöljáró, aki mindig odafigyelt a felügyelete alatt állók állapotára. Ha valaki kiborult, az mindenkire rosszulhatott. Egy Velszi határvadász elméje kezdett megbomlani. Széthúzta az ingét a Wehrmacht és az eszeszőrök előtt, és provokálta őket, amikor rászegezték a fegyverüket. – Lőjetek csak kiabálta, gyerünk, lőjetek le! –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 Homokot szóra náci háborús gépezet fogas kerekei közé. A legkisebb fennakadás is hatalmas elégedettséggel töltötte el, ha benne volt a keze. Bár nem minden fogoltársa vett részt az ilyen szabotás akciókban, nagyon sokan igen. Amint megtudták, mit gyártanak az IG farben hatalmas üzemében, sokan azonnal megtagadták a munkát.